نوازخ اغه یې کوم د مختدا د خبر نقص د فیلتان مطلوبه فکر گئی فیلتان څه څه ور دي اول د فیلتان هغه کوم ډول څه شي لري اول د فیلتان هغه فاعل نو فاعل اغازي کړی الفاعل فایل تعریف د فایل د فرق د ما څاند د فایل تر فرق د فایل او د نایبي فایل هرور فرق د فایل او د اسم فایل بین فرق د فایل حقيقي او د فایل مجازي په که نه پېنسی پات پې ژندل به کار دی پهدي بابې کلېدل بااسان شي اوله خبره تاریف ما اوسې دا ایلي او اوشیبه هو وې مع حالاجي هتی قییامي کافی والله تاریف دی اسنادو دو تک ریشوی ده فیل او یاد شوی فیل مچی ایسنا دو تک ریشوی ده فیل و ده شوی فیل نیلاو ده بلشی شوی سیده کنان ایسنا دو تک ریشوی ده جملی شوی اکزیدون اگوو قائم یاد شوی جملی شوی او خو مبتدائی کنان اغایتو وستا ما اوز من الیه الفیل <سؤال> <سؤال> و شیبهو و قدم علیه چه مقدم شیبیمی دا فیل و شیبی فیل و چه کم دیکی فائل مقدم شینایتی سکو و یست لگزیدون قاما و علا جیهت قیامیی بیی سرائی علا جیهت لخو سکو و یست و یست دا تاریخ د فایلو اقسام د فایل د فایل اقسام یو قسم ده اسم صریحی دوه قسم ده اسم تعویلی سړی قسم ده ضمیر مستتره الرم قسم ده ضمیر بارز د میر شي درېمه خبره فرق د فیل حقیققي فرق د فیل او د یو فرق دا دي چې د فیل نه معلومي او دو نایبي فایل نو کی سیغه سیګه مای ټولی یانه مخ کی چې سیګه مبنیل ل فایل دی ور به سیو سراځ فایل او چې مخ کی sene مبنیل د خپل درسو سراځ لازم دغه نسخه تفصیل چې چاته شوی په تاریخي د قیام سره هغه فایل دی او چې نسبت د فیل چاته شوي په طرریق د خوو سره وغ نوي فیل نوررحقامات چې کوم د فیل دي وغه د نبي نور احکامات چې کوم د چا فیل دی نووا د چا د نې فیل ستریما تاسو رومه خبره د فایل او د اسم فایل فایل کار کوننده ته وایي کار کوننده ته او اسم فایل په کوم سکی باندې چې دا کار کوننده یاږيږي هغه ټکي ته اسمي فایل وایي کمم ټک باندې چې دا کار کو دا یادږي نو هغه ته اسمې فیل و یع نوم د کار کو دا نوم د کار دوه هغه دا دی چې فیلغه چاته ووي چې فیل غ پورې قامي په طرریقې د خ هم سره طرقې یا انثرا او اسم فاعل هغه صغیره مشتق توي هغه صغیره مشتق توي چې هغه جوړ شي وي د پاره د دلالت عال الفاعل د پاره د دلالت علل فاعل په څبار د مفهوم سره په دئي کې تباين لري او پیز بار دیم از داب سرا و دیکن اس بردو من خصوص من وجه دی هم با فائلی هم با اسمی فائلی زارابا زاری بون زارابا زاری بون زاری او اسمی فائل ادھا اجتماعی دا فائل بوی اسمی فائل با نوی لکه زارابا زیدون زید فائل لی فاته ظری بن ظری بند غه دی سفا نه خو فائل نه دی په ترکیمکې مکل بزه شوي ده شوي شوه سفا نه خو نه دی فا فرق د فاعل حقيقي او د نحوي فاعل حقيقي مجازي فاعل حقيقي دي ته وي کله زبط د فعل او شبه فیل او فیل دا سی سیستا. شی دا چې اوسستا چې د فعل او شبه فیل په حقیقت کې هم د هغه د پاروي ان د هغه نه سادر وي هغه پوري څه وي په بار د سببي ظاهري سره په بار د سببي او فایل نه فایلي مجازی پېته وي چې دغه د فایل حقيقي سره یو نوع تعلقي ښه یاد سوي یاده کلیه تا دو جزيات یاد سببيت او مسببيت صحیح درک کړه یا د ظرففي یا د جا ظرف ته وایي چې کمو فې شي ف مجاې دا فرق شو د فلی هقیقیو د فلی عامل د فیل عامل د فیل یا فلی او یا شدي کل لظیرازی او کلا تق عامل لفائل یا فعلیہ شرف کل لظیرازی او کلا تحقیق تقدیری رازی لا عاملی شپ خبري مونږه پر دې داوته وپره چیرته اچاتنی شپ خبري چې کوم شي یاد شي نظام ده را خبره ده درسره په یو مثال وي الفاعل کمر کمرفو تا زیدن منیرن وجهو نعم الفتح فائل آغر لکد دوار مرفوین و اخلافتی ترکیب کی اتا زیدن منیرن وجهو نعم الفتح اتا زیدن کدا زیدن یوں مرفوشو منیرن وجهو کی دا وجهو بل مرفوشو اتا زیدن دلته عامل سراغلے دے فیل, فیل, فیل, فیل, فیل آو منیرن وجهو کی فائل شوی پیل لاغلے دے عامل شوی پیل شوی راغی زیده بدا سیال که شروخانه ده مخد ده نسخیص تزوان ده نعمل الفتا دا رفی تقدیری مثال شو الفتا که در رفی تقدیری نیمه سیفه کنا داد رفی تقدیریو ده فیلی غیر متصرف فیلی زشه دل تا وی چه کل فائل ظایر راجی و کل زمیر راجی ظایر که دو قسمه و فیسمه سریحی اسمه تاویلی او پا زمیر کم دو قسمه بارده و مستطر دابدی شیر که داوی و بعد فعل فاعل فا انظهر فخو و الا فضمی ایرون استطر فض فعل فض فعل فعل لازی رنبای مرتبه رچادا فعل حجو شو گانا والاسلو ایلی الفعل کی اس قبل ذکر و غیر بازلتاو کبیا و بعد فعل فعل فض فعل فعل فض فعل لازی فعل لازی فض فعل لنبای مرتبه رچادا فعل کی اسم زائر و خودی رخدا نو فخو و امدق بسی فایلی کا فایل نو په ذمیرو نستطر یا په ذمیر سي مستطری چې څنګه دا غیبي ذمیرو وګیاسي اوستطری او جری ستر بیا قیدی شروع کړه